Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vom continua astăzi să vorbim despre post. Am spus care sunt posturile de o zi, acum iată care sunt posturile de mai multe zile sau posturile cele mari. Postul Paștelui, postul Crăciunului, postul Sântă Măriei sau a Sfintei Maria sau a adormirii Maicii Domnului, și postul Sânt Petrului sau al Sfinților Apostol Petru și Pavel. Postul Paștelui sau postul mare sau păresimile este postul dinaintea Paștelui. E așezat în cinstea patimilor Domnului și ne amintește de postul de 40 de zile al Mântuitorului în pustie, înainte de a ieși în lume pentru propovăduirea Evangheliei. E totodată vreme de pregătire prin post și rugăciune și pocăință pentru apropierea cu vrednicie de Sfântul Trup și Sânge, întrucât de obicei la Paști se împărtășesc toți cădincioșii. El ține șapte săptămâni, începând cu Duminica Lăsatului Sec de Brânză, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, și se încheie în noaptea Paștelui, la înviere. E cel mai vechi, mai lung și mai de seamă dintre posturile bisericești. Acum nu se mănâncă nici pește, nici un de lemn și nici nu se bea vin. Se dezleagă la vin și un de lemn numai sâmbăta și duminica, pentru că în aceste zile se face liturghie de plină. Iar la pește numai în ziua de vestire și de florii, pentru că sunt praznice mari. Sfântul Timotei al Alexandriei spune că sunt scutiți de ajunare numai copiii, lăuzele, bătrânii și bolnavii sau cei neputincioși și cei aflați în situații speciale, deosebit de grele. Cu deosebită evlavie trebuie să postim mai ales prima și ultima săptămână a acestui post. Postul Crăciunului este postul de dinaintea nașterii Domnului. El ține 40 de zile, de la 15 noiembrie la 25 decembrie. Lăsăm sec în seara de 14 noiembrie, ziua Sfântului Filip. Iar dacă această zi cade miercuri sau vineri, începem postul cu o zi înainte. E așezat spre a ne pregăti spre cuvincioasa întâmpinare a nașterii Domnului și închipuie noaptea în care trăia omenirea de dinaintea Mântuitorului, când patriarhii și drepții legii vechi așteptau venirea lui cu post și cu rugăciune. Ne aduce aminte, îndeosebi, de postul de 40 de zile al lui Moise în pustie, Înainte de primirea legii, se dezleagă la pește în ziua de 21 noiembrie, la intrarea în biserică a Maicii Domnului, fiind praznic mare. În ziua cea din urmă a acestui post, ajunul Crăciunului, se ajunează, adică nu se mănâncă nimic până la ivirea luceafului de seară, care închipuie steaua magilor, apoi mâncăm uscat, semințe, poame turte sau covligi. În ziua Crăciunului, în orice zi ar cădea, mâncăm de dulce. Trebuie să facem mențiunea că dezlegarea la pește este însemnată în calendar cu un peștișor. Postul Sfintei Mării Mare Este postul de dinaintea adormirii Maicii Domnului. E așezat în cinstea Maicii Domnului amintindu-ne de postul cu care aceasta, după tradiție, s-a pregătit pentru trecerea ei la cele veșnice. Ține două săptămâni, de la 1 la 15 august. Postul Petru, adică al Sfinților Apostoli Petru și Pavel, e așezat în cinstea acestor doi Sfinți Apostoli, a căror moarte mucenicească se serbează la 29 iunie și care s-au ostenit cel mai mult pentru vestirea Evangheliei și pentru răspândirea credinței creștine. Totodată ne aduce aminte de postul cu care Sfântul Apostol Pavel, împreună cu Varnava, s-au pregătit înainte de trimiterea lor la propovăduire din porunca Duhului Sfânt. Acest post are o lungime schimbătoare, întrucât începutul lui ține de data rusaliilor. Se lasă sec în duminica întâi după rusalii, a tuturor sfinților, și se postește până în ziua de 29 iunie. Dacă această zi cade miercuri sau vineri, nu mâncăm de dulce. E un post mai ușor să dezleagă marțea și joia la vin și undelemn, iar sâmbăta și duminica și la pește.